Rugăciunea a patra, în Duh și în adevăr, Doamne, Tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic, te iubim, te slăbim și te rugăm, Dăruiește, ne rugăciunea în Duh și în adevăr, care prin Duhul tăriei și darul deosebirii Duhurilor, ca o sabie de Duhul cel lumesc ne-a despărțit, Doamne, când să fie o tărie prin mijlocul apelor ai rostit, și așa cum apele de deasupra tăriei, de apele de sub tărie le ai rânduit, și cerul ca tron al tău l-ai întocmit, tot așa de duhul cel viclean nedespărțit, și ieșiți din rândurile lor, poporul meu, pentru neamul nostru l-ai poruncit. Căci așa cum Moise Marea Roșie a împărțit, tot așa prin semnul Sfintei Cruci ne-ai sfințit. Așa cum arca lui Noe între ape a stat, tot așa corabia bisericii luptătoare ai încercat și cu ea la cer pe Sfinți i-ai ridicat. De aceea, așa cum atunci când ai poruncit să se adune toate apele cele de sub cer la un loc, și să se arate uscatul, pământul ca așternut al picioarelor tale l-ai ridit și din el trupul nostru prin Adam, ca să-l faci templu al tău, l-ai zamislit. Tot așa, Duhul tău ce sfânt ni l-ai dat, când prin taina Sfintei eu haristii ce înseamnă pământul cel nou și cerul cel nou am aflat. Și ne-ai binecuvântat, pentru ca măslinul neamului nostru să dea rod la timpul de tine rânduit și universul untric pierdut de Adam să fie așa cum fiul tău cel iubit ne-a descoperit.